Många politiker och tyckare hävdar idag att den svenska skolan har förfallit och att man nu måste ta krafttag. Men förslagen på lösningar verkar ibland nästan infantila. Kanske beror det på att politikerna egentligen, innerst inne inte alls tycker att den svenska skolan har misslyckats. Kanske har den svenska skolan till och med varit en av världens mest framgångsrika skolor. Inte på att lära ut matte eller svenska, men på indoktrinering av politiska åsikter. Granskning Sverige lyssnar på 15-årige Gustav som berättar om hur skolan framgångsrikt påverkat hans klasskompisar under hela skoltiden. Och, på, och det har gett hat tankar mot vita människor ganska så mycket i min skola. För det. Och den historien fick jag höra från Trean till nian. Oberoende i storlektioner. Sverige lyssnar på den reflekterande högstadieläraren Johanna. Som berättar hur skolelever påverkas av den ständigt pågående indoktrineringen. Barnen vet ju exakt vad de ska säga. De, de, är, de är det som en eh, skiva som upprepar sig eller någonting. De, de vet. Och dessutom så tror jag att de lär sig att tänka så, så att... Slutligen kan Granskning Sverige konfrontera lärarinnan Pia Nilsén som gått över alla anständighetens gränser när hon inför en hel gymnasieklass hotat med social utfrysning av de elever som röstar på Sverigedemokraterna. Är det någonting... Jaha, vem är det som har sagt det? Vilken som... elev är det då? Då måste du ju ha ett namn då om du har ett mejl. Jag vet inte vem som har lämnat uppgifter om vad här. För många vanliga svenska kom PISA-rapporten 2012 som en total överraskning. De svenska skolresultaten hade sjunkit som en sten i den största internationella kunskapsmätningen. Detta var dock bara fortsättningen på en trend som pågått länge. De svenska skolresultaten hade sjunkit under lång tid, men aldrig så dramatiskt som mellan 2009 och 2012. Detta väckte en vild, tidvis förvirrad debatt bland tyckare, politiker och forskare. Vi har mycket resurser i skolan, mer resurser än genomsnittet i världen. och De länder som ligger över oss i PISA har många av dem mycket mindre resurser men de har ändå högre resultat. Så Det, det är inte bara en resursfråga som några sa i inslaget här även om det också behövs. Men det är att få ett större fokus på kunskapsresultat och där är betygen väldigt viktig i reform. Skolministern Jan Björklund i P1 direkt efter att rapporten släpptes. De vanliga gamla politikerlösningarna, att öka resurserna, hade inte kunnat vända den nedåtgående spiralen. Det är så alltså klart att Sverige har en dyr skola som ändå inte levererar några resultat. Skolan. Samhällets instrument att fostra sina medborgare är en stor, tung institution. Vill man ändra något så tar det lång tid. Kanske syns resultaten av ens arbete idag först om en eller två generationer. En forskare som tryckt på just detta är Inger Enqvist. Hon har kommit fram till att dagens skolkris började på slutet av 1960-talet. 1969 års läroplan betonade att lärarens sociala ansvar är lika viktigt- och ibland viktigare än inlärningsresultat. Denna lärarroll har på sikt gett lärarna en övermäktig börda, enligt Inger Enqvist. Vad var det för en tid som denna läroplan antogs under? Det var en tid där alla orättvisor i världen skulle dansas och fästas bort. Man införde dureform mellan lärare och elev och man började betona elevers rättigheter. Tidsandan var full av märkliga fenomen. Till exempel kan många som tog sin studentexamen på senare delen av 60-talet vittna om hur man skämdes eftersom det ansågs vara orättvist att ta studenten. Man avskaffade också studentexamensprovet och började successivt sänka kraven så att alla skulle kunna tillgodogöra sig samma utbildning. Vad låg då bakom dessa strömningar? På Youtube finns en uppsjö med dokumentärer om denna tid. Det var Marcuse som svarade frågan som av Horkheimer i början av 30-talet. kunde agent revolutionen? Så so du var att hitta en ny konstituens, vare uh, det var studenter, svarta, kvinnor, och gays, eller vad det var. Och Marcuse hade en fluid marxism som passade in det. Kommunistideologerna Marcuse, Adorno, Horkheimer och Habermas från den så kallade Frankfurtskolan samt Lévi-Strauss och pedofilen Michel Foucault hade börjat rikta sina proletära kommunistiska budskap till svarta kvinnor homosexuella, men framförallt i barn och studenter som man ansåg vara framtidens revolutionärer. För att få med sig den moderna ungdomen hade man bäddat in sina budskap i en dekadent, liberal, freds- och kärleksargumentation. Denna gren av kommunismen som vanligtvis benämns som kulturmarxism fick ett massivt genomslag bland naiva och politiskt obildade ungdomar under 60-talet. Josef Stalins brutala och avskyvärda massmord, hans startande av andra världskriget och hans försök att förinta den västerländska ekonomin hade inte gynnat kommunismen enligt kulturmarxisterna. Istället skulle man gå mer grundligt tillväga. Genom infiltration av tv, radio, tidningar och alla lärosäten skulle den kommunistiska revolutionen långsamt förberedas. Långsamt skulle allt motstånd mot kommunismen brytas ned. Massorna skulle tämjas och försvagas med fästande droger och sex. Västerlandets kultur, som man ansåg stod i vägen för kommunismen, skulle ätas upp inifrån. Ett kilometerlångt demonstrationståg med nästan idel ungdomar ringlade sig genom Stockholm i eftermiddags på den internationella protestdagen mot USAs Vietnamkrig. I spetsen gick bland annat författaren Sara Lindman... Man utnyttjade tillfälliga opinionsströmningar, till exempel Vietnamkriget, för att indoktrinera ungdomen med hat mot västerlandets kultur. 1968 stod kulturmarxismen i full blomning och man kunde nu kommendera ut unga demonstranter som terroriserade lärare och professorer som inte ställde upp på kulturmarxistiska idéer tills de frivilligt sa upp sig. I deras ställe placerade man in unga vänster radikala lärare och professorer. God dag, det är tv-aktorn som frågar hade ni räknat med så här stor uppslutning. Ja, vi tycker det var roligt att det var så många som kom. Och att man hade en känsla av att eh, folk bryr sig mer om Vietnam än man ibland kan tro. Samtidigt som nyvänstens sprang runt med patetiska plakat om USAs misslyckade försök att rädda Vietnam från kommunism pågick historiens största folkmord i Kina. Mao och hans kommunistiska kulturrevolution mördade mellan 40, 45-60 biljoner människor. De svenska kulturmarxisterna tyckte att Mao Zedong var en verkligt bra ledare och hans idéer borde införas även i Sverige. Men för att dra vanligt folks ögon från historiens ruskigaste folkmord påbörjade man en sällan skådad indoktrineringskampanj. Mm. TV-program om Hitler, förintelsen och utvärderingarna om detta skedde i skolan dagligen. Skolans roll övergick från lärande till skolning av antinazister. Med så kallad antinazism som täckmantel kunde kulturmarxisterna i lugn och ro bär tvätta barnen om västerlandets skull och ärvsskuld till Vietnamkriget, förintelsen och slaveriet. Har då den svenska skolan misslyckats? Kanske inte. Det kulturmarxistiska målet har sedan 60-talet inte varit att göra Sverige och svenskarna bättre utan istället att göra världen, som man själv säger, mer rättvis. Världen blir mer rättvis om vi höjer fattiga länder i Afrika och Asien och sänker de rika, vita länderna. Anledningen till att västerlandet är rikare och mer utvecklat menar kulturmarxisterna är de historiska orättvisor som förekommit i form av förintelsen Slaveriet och kolonialismen. Detta så kallade antinazistiska budskap har skolan verkligen lyckats få barn och studenter att ta till sig. Kanske är det de som är bäst i klassen. De som alltid lyssnat på läraren. De som trott på alla propagandafilmer på tv- Kanske är det klassens bästa elev som idag hyllar kommunister som kastar gatsten och ammoniak på polisen när någon icke-kulturmarxistisk organisation håller möte. Det kanske inte varit svenska skolans mål att skapa framstående personer som förvaltar och utvecklar den förtryckande västerländska kulturen. Kanske har man istället velat skapa medborgare som röstar rätt och som ifrågasätter alla västerlandets kärninstitutioner som familjen, Försvaret och företagandet. Ser man det ur det perspektivet, ligger kanske den svenska skolan i världstopp. Ränsning i Sverige får kontakt med 15-årige Gustav som nyligen avslutat sina nio år i grundskolan. Och så berättas om slaveriet att amerikaner eller engelsmän åkte ner till Afrika och tog slavarna där. Och, på, och det har gett hat tankar mot vita människor ganska så mycket i min skola för det. Och den historien fick jag höra från trean till på oberoende i Historien om slaveriet innehåller ett antal detaljer som kulturmarxisterna ofta glömmer att nämna. Precis som man glömmer bort att nämna målet av ribbentrop pakten glömmer man att berätta att afrikanska stammar sålde sina besegrade krigsmotståndare som slavar i utbyte mot vapen. Inte ett ord nämns om hur de vita berikade afrikanerna med kultur och sport. Eller att de vita byggde upp Afrikas hela infrastruktur. Hur påverkas då ungdomar av att information undanhålls medvetet? Gustav igen. Alltså de, de, de får ju falsk information och tills folk blir uppretade av saker som aldrig har hänt. Så att det, det är ett väldigt stort problem. Och Just i min klass gick det rätt många människor som kunde bli och sånt där och det störde mig ganska mycket på att de bli uppretade av falsk information. Var det ingen diskussion? Alltså var ingen som sa emot? Nej, ingen, ingen säger emot lärande för att läraren ska vara en person som alltid talar sanningen. Det är den bilden man ska få i skolan. Att läraren ljuger aldrig. Att läraren är utbildad. Gustafs unika vittnesmål visar att skolans roll inte handlar om att förmedla kunskap på ett objektivt och sakligt sätt. Utan att vara ett verktyg för att indoktrinera ungdomen i kulturmarxistisk historieskrivning. Och den svenska skolan har verkligen lyckats med detta. Gränsning Sverige samtalar med Johanna, en av få kritiska lärarinnor i Sverige, som kan ge en skrämmande bild av hur hjärntvättade och okritiska svenska barn är i skolan. Alltså i princip allt material som trycks. Som, tryck, som, som gruppmaterial och sånt som jag kan använda mig av. Är ju väldigt politiskt korrekt. Och ska få barnen att tänka på ett visst sätt. Alltså här queer -material, allt liksom. och det här queer-material allt vad Jag märker det när jag grupper. Vi har haft de här bördorskrupperna och sånt förut. Så Barnen vet ju exakt vad de ska säga. De, de, är, de är det som en eh, skiva som upprepar sig eller någonting. De, de vet. Och dessutom så tror jag att de lär sig att tänka så. Så att det är inte det att de går ut och sen tänker något annat så ofta, tyvärr. För det hade varit lite bra, okej, du vet vad du ska säga till mig, men sen tycker du som du vill ändå. Men det är inte riktigt så. utan de har lärt sig att här ska det vara så här ska vi tycka. Johanna som är lärare på ett svenskt högstadium konstaterar att den anti och anti-svenska skolingen fungerar mycket effektivt i konsensuslandet Sverige. Där alla ska tycka och tänka på samma sätt. Kanske är detta svenska skolans största paradox. Skolan hävdar att de ska lära barnen att tänka kritiskt. Men man ska inte tänka kritiskt mot kulturmarxistiska idéer eller teorier. Man ska inte tänka kritiskt mot propagandainslag på SVT eller på Sveriges radio, inte heller tänka kritiskt mot det läraren säger. Man ska bara vara kritisk mot gränser, västerländska regler och förordningar och mot familjen. Johanna igen. Jag har ett material här nu kan hitta. Och det är ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Då, eh, idén med materialet är lite att vi som är hetero ska bli dom. Vi är inte normen och pratar utifrån det. Bryt, nu ska vi se, forum för levande historia, RFSL, ungdom, ja. Eller att har... Den extremt kulturmarxistiska institutionen Forum för levande historia tycker att alla som talar eller skriver om förintelserna i Sovjet, Kina eller Kambodja relativiserar dödandet av judar och kommunister i Tyskland under andra världskriget. Enligt levande historia är man i princip folkmordsförnekar om man jämför Auschwitz med någon annan historisk händelse. Tillsammans med det tidigare pedofila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 vad ska du ha typ av invandring och nästan alla säger fri invandring utan att liksom överhuvudtaget reflektera över att man ska sköta ett land eller någonting utan vi har lärt oss att så här ska man tänka vi ska vara goda, vi ska vara snälla eh, ja, och det känns skittråkigt att det, man kan inte ens reflektera, man kan inte ens diskutera en fråga, det är nästan inte okej okay. att eleverna tycker inte att det är något att vara svensk överhuvudtaget. Och att vem som helst kan vara svensk. Så att på det sättet tycker jag att det blir intressant. Att, att se hur de faktiskt tänker liksom, att man inte ens kan vara svensk. Att genom järntvätt utrota det naiva och snälla svenska bondefolket och deras kultur. Bör kanske likställas med ett framgångsrikt folkmord. Kanske bör... De skyldiga, till exempel forren för levande historia, dömas till brott mot folkrätten i Nürnbergrättegång. ny Nürnberg-rättegång. Börja på dagens läxa. I I tre dagar rasade slaget. Slutligen gjorde romarna ett stormanfall Och jagade Hannibals trupper på flykten Där vi tog ett stort antal soldater till fånga Och förde dem där på uh, inför konsern Vad är det här? Är vi ingen använder av hjälp hjälpmedel? Glömde så där ut Glömde så där ut? Ja visst, det är klart Glömde så där ut Fusk min herre! Fusk! Det har sedan Ingmar Bergmans film Hets om den auktoritära läraren funnits en sinnebild över hur en lärare inte ska vara. Ingen har velat vara som skådespelaren Stig Järrel. Alla sådana auktoriteter har konsekvent jämförts med Adolf Hitler. En lärare ska vara mjuk, oauktoritär och demokratisk i sina uttryck. Man ska stå på den goda sidan. Man ska stå upp för den svaga. Ingen ska sticka ut och vara sträng. Vi frågar Johanna varför hon tror att nästan alla lärare har accepterat denna roll. De har på något sätt genomgått har de genomgått skolan själva. De har tyckt om skolan själva. För annars blir man ju lärare. Och fortsatt med lärarutbildning. Och jag tror att man blir ganska indoktrinerad. Liksom, när man hela tiden befinner sig i den världen. Ett av de ämnen som ligger längst bort ifrån kulturmarxismens flumteorier är matematik. Matematiken som är grunden i ingenjörskonsten har av kulturmarxistiska teoretiker beskyllts för att vara en av orsakerna till andra världskriget. Det var de duktiga tyska ingenjörerna som likt hjärtlösa robotar eller zombies lydde fyren på ett omänskligt effektivt sätt utan att tänka efter eller reflektera. Vi måste alltså se till att alla som har matematisk kompetens också tänker på rätt sätt. Resultatet av denna politisering är att Sverige är det land i PISA-rapporten som rasat mest i just ämnet matematik. När resultatet från PISA kom tyckte många verklighetsfrånvända svenska debattörer att det var fel på testen. Den mäter ju bara kunskaper, hette det. Den mäter inte hur god någon människa är. Problemet för de här svenskarna var att vårt grannland Finland, som bevarat den gamla förmarxistiska svenska hetsskolan, ligger i topp bland världens skolor i pisa -mätningen. Ingen förstår varför. Kanske är förklaringen så enkel som att Finland i två omgångar, dels under första och dels under andra världskriget, med kraft gjort upp med sina kommunister. Och visst, få länder kanske inga har ett så stort Pride-tåg som Sveriges huvudstad Stockholm. Kanske är det den svenska skolans förtjänst att så många tusen vita svenskar går och utsätter sig för chikan på svenska gator. Enligt läroplanen i Sverige har vi fokuserat på att tänka kritiskt och självständigt. Men hur är det egentligen med detta? Johanna igen. Jag har ju sett sådana här Facebook-inlägg från mina kollegor då om att ja, jag fick en reklam i brevlådan och jag är så kränkt och jag ska elda upp den och jag ska skjuta bil på allt och sådär. Det är, sån, det är nästan hat kring det. SD har en ganska enkel modell för politiken. Pengarna räcker inte till allt. Därför måste vi prioritera. De svenska som haft bördan att betala in till systemet ska också få ta del av systemets frukter, enkel logik och en vanlig matematisk beräkning om hur mycket pengar som kommer in och hur mycket pengar man kan betala ut. Men med lärarkåren och etablissemangets logik går rätt åsikter och värderingar före matematik. Alltså räcker pengarna om man bara tycker rätt sak. Alla som tycker annorlunda är antingen nazister, rasister eller fascister. Är det Vilka är alla de här kulturmarxistiska lärarna och lärarinnorna? Granskning Sverige får ett tips från en elev på en gymnasieskola i Sundsvall som hört hur lärarinnan Pia Nilsson sagt i sin klass att om någon får reda på att någon röstar på ST, ska man omedelbart säga upp bekantskapen med den personen. Vi ringer Pia Nilsson och frågar om det är lämpligt att säga så till en skolklass. Trots att Pia Nilsson är utbildad som journalist och borde känna till meddelarskydd vägrar hon att svara på frågan. Istället kommer de här frågorna tillbaks. Är det någonting Ja. vem är det som har sagt det? Vilken elev är det då? Då måste du ju ha ett namn då om du har ett mejl. Jag vet inte vem som har lämnat uppgifter om vad heller. Pia Nilsson är så ovillig att svara på frågor. Att vi slutfrågar om vi har kommit rätt. Låt som du är lite tveksam. Du kanske är, röstar på SD eller? Så jag har totalt ringt fel. Nej, det gör jag inte. Absolut inte. Okay. Granskning Sverige har i denna del gett bakgrunden till den svenska skolans resultatmässiga fall. Vi har också visat hur det hänger ihop med antinazism, kulturmarxism och ifrågasättandet av den västerländska kulturen. Vi har också visat hur svenska skolan på ett annat sett varit fantastiskt framgångsrik i järntvättning och indoktrinering av svenska barn. Hela etablissemanget är insyltade i denna problematik och därför har hela debatten om skolan blivit väldigt förvirrande. Men allting har inte blivit som man tänkt sig. Det finns nämligen ett kulturmarxistiskt projekt till som spelar in på skolans resultat. I del två kommer vi utreda invandringens konsekvenser för skolan i ett unikt reportage.